Allahumma laa ilma lana illa maa allammtana Inneke anta l'alimul الحكيم Allahumma tahhir قلبي من النفاق Wa amali minan riya Wa الكذب وعيني من Wa ainii تعلم khiyana Inneke وما kha'inata ala'yuni Wa ma tukhfi السلام Liebe Geschwister im Islam Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür Dass heute die Möglichkeit Gegeben hat, heute euch hier in Kaiserslautern besuchen zu dürfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß, wie groß die Freude in meinem Herzen ist und wie glücklich ich mich fühle, unter meinen Brüdern hier sein zu dürfen. Und Wallah, ich freue mich sehr zu sehen, dass Alhamdulillah in so einer yani in so einer Stadt, in so einer kleinen Stadt oder äh, in der Fremde hier, dass man sieht, dass äh, Alhamdulillah Shabab, junge Leute auf dem Weg von Allah subhanahu wa ta'ala sind, und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam versuchen zu praktizieren, möge Allah subhanahu wa ta'ala mich und euch und die Muslime auf dieser Religion und auf dieser Wahrheit festigen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns dabei helfen, die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zu praktizieren. Und bei Allah, ich bin sehr, sehr froh. Und diese Geschichte von dem Bruder, die, die ich gerade gehört, hat, gehört habe, hat mich sehr berührt. Und ich bin glücklich darüber so einen Bruder zu sehen. Und hierzu sage ich, zu der ganzen Welt, mit vollem Stolz, das ist die Religion der Wahrheit. Was bindet uns mit jemandem, der schwarz ist und aus Amerika kommt und der Jude war? Ein Wort, zwei Wörter, La ilaha Muhammadur Rasulullah. Und dazu sage ich, Wallahi al Uns ist so ein Bruder lieber und diesen Bruder lieben wir für Allah subhanahu wa ta'ala als ein Araber oder als jemand, der aus Saudi-Arabien kommt, aber kein Muslim ist. Die einzige Bindung, die Allah subhanahu wa ta'ala aufricht gemacht hat und die Allah subhanahu wa ta'ala aufgebaut hat, ist La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Und diese Ayat, diese Versen, die der Bruder gerade schon rezitiert hat, واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء فالف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخوانا. وكنتم على شفى حفره من النار فانقذكم منها متفسدت الله سبحانه وتعالى في ذاك انته auf der man war fast in der helle sozusagen mit einem bein schon fast drinne Mit, wat, mit was hat Allah subhanahu wa ta'ala die Menschheit davor gerettet? Mit la ilaha illallah muhammad rasulullah Und die Gelehrten sagen dass die Bindung zwischen die Muslime und die Brüderschaft zwischen die Muslime Allah subhanahu wa ta'ala aufgebaut hat Und diese Bindung und diese Brüderschaft ist dicker und stärker als die Brüderschaft vom Blut Die Blutbruderschaft. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt Quran. Koran al mu'minuna ikhwah. Das heißt, die Gläubigen sind nur Brüder. Was anderes gibt es nicht. Bist du gläubig? Glaubst du an Allah subhanahu wa ta'ala und an den Prophet Muhammad sallallahu alaihi sallam? Haltest du dich an die Religion? Dann bist du mein Bruder. Was anderes Gibt's nicht. Und deswegen, das ist eine Bindung und eine Brüderschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala über seine sieben Himmel subhanahu wa ta'ala aufgebaut hat und die Allah subhanahu wa ta'ala gemacht hat. Und deswegen ist dies dicker als die Blutbrüderschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns auf diesem Weg festigen. Und deswegen sage ich zu meinem Bruder, ich liebe dich für Allah subhanahu wa ta'ala. Weil du Muslim bist. Und zu meinen ganz allen anderen Brüdern. Ich liebe euch für Allah subhanahu wa ta'ala. Uhibbukum fillah. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam mit unserem Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ins Paradies bringen. Worüber ich inshaAllah ta'ala sprechen möchte, ist eine sehr, sehr wichtige Sache für die Gläubigen. Eine Sache, die bin Allah ta'ala den Gläubigen auf diesem Weg festigen soll. Eine Eigenschaft, die von großer Wichtigkeit ist. Eine Charaktereigenschaft, die bei dem Gläubigen zu sein hat. Und die ein Gläubiger haben muss, damit er sich auf diesem Weg mit stärkt. Diese Eigenschaft ist Sabr, Geduld. Und, dass man äh, die Prüfungen und Liptilae, meistert und besteht und standhaftig bleibt, wenn Prüfungen von Allah subhanahu wa ta'ala kommen und Prüfungen heißt nicht direkt dass man einen Schaden tragt, äh, tragen muss oder dass man leiden muss eine Prüfung kann auch mit etwas Gutem sein deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran wir prüfen euch Mit Gutem und Schlechtem als Versuchung. Das heißt, viele Muslime denken, weil die meisten der Muslime, nur Allah subhanahu wa ta'ala unsere Lage ändern, die meisten Muslime in der Welt sind diejenigen, die am Leiden sind. Wir sehen zum Beispiel in Afrika oder in anderen Ecken der Welt, wie Muslime hungern. Wie sie vom Hunger bedroht sind. Wie Muslime abgeschlachtet werden. Die Muslime leiden müssen. Und so weiter und so fort. Es sind halt die Muslime, die am meisten leiden auf der Welt. Und auf der anderen Seite sehen wir, dass die Kuffar, die Nichtmuslime, es ihnen gut geht. Finanziell hergesehen. Sie haben Autos, sie fahren Autos, haben zu essen und zu trinken und so weiter und so fort. Heißt das, dass die Muslime bestraft werden? Und die Andersgläubige, denen geht es gut? Das ist auch eine Prüfung von Allah subhanahu wa ta'ala, um zu sehen, wie handelt dieser Mensch. Und das ist auch eine Prüfung für einen Gläubigen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala ihm Besitz gibt, um zu sehen, wie handelt dieser Mensch. Und deswegen, der Muslim sein ganzes Leben, von, von seiner Geburt aus, bis zu dem Zeitpunkt, wo er stirbt, und zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehrt, ist er in Versuchung und Prüfung. Wenn ihm Gutes passiert, dann, was ist seine Aufgabe? Er hat Allah subhanahu wa ta'ala zu danken. Indem er was macht? Indem er ihm Lob preist, wa Indem er auf seinem Weg bleibt. Indem er das macht, was Allah subhanahu wa ta'ala von ihm verlangt. Und indem er sich von den verboten, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm befohlen hat, fernhaltet. Und wenn ihm was Schlechtes passiert und zustoßt, so hat er Allah subhanahu wa ta'ala, so hat er Geduld zu haben und Allah subhanahu wa ta'ala zu gedenken und Allah subhanahu wa ta'ala wird ihn dann mit seiner Erlaubnis subhanahu wa ta'ala Aus dieser Klemme und aus dieser schlechten Situation wieder herausholen Subhanahu wa ta'ala. Und wie wir wissen in einem Hadith von unserem Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, uns den Gläubigen, ermutigend und aufbauend Rasulullah, der beste Mensch auf der Erde. قالت له عجبا لأمر المؤمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت كومش كومش تيزا جلوي بيقى يا رسول الله قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه خير شكر فكان خيرا له ولكن في شيء بسيط و في شيء بسيط Shukran. Dankt Allah Subhanahu wa Ta'ala und das ist dann gut für ihn. Wain in asabathu sabar fa kana khayran lahu. Und dann sagt der Sallallahu alaihi wasallam, wenn ihm was schlechtes passiert, dann ist er geduldig und das ist gut für ihn. Und dann sagt der Sallallahu alaihi wasallam, wa ma dhalika illa lil mu'min. Und das ist nur für den Gläubigen. Was verstehen wir von diesem Hadith? Von diesem Hadith verstehen wir, dass der Gläubige, egal was ihm passiert, sein Leben lang, er hat es immer gut. Er zieht immer Gewinn. In Geschäften, wenn du Verlust machst, machst du Verlust, dann hast du ein Minus. Wenn du Gewinn machst, hast du ein Plus vor der, vor der Zahl. Aber ein Gläubiger hat kein Minus. Er hat immer Plus. Er hat immer Gewinn bei Allah Subhanahu Wa Taala. Aber es hängt von ihm selbst ab, von ihm selber, von seinem Verhalten. Wenn ihm was Gutes zustößt, zustößt, wenn er Allah Subhanahu Wa Taala dankt, dann kriegt er das zurückgezahlt mit was? Mit noch mehr. Niämme vanallahu wa ta'ala. Mitä Allah vanallahu wa ta'ala. Und deswegen sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran, وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ Wenn ihr mir dankt, gebe ich euch mehr. Und das Gegenteil, وَإِن كَفَرْتُمْ فَإِنَّ إِشْ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدَ Wenn ihr aber nicht dankt und mich Und das nicht anerkannt, dass die Gaben von mir sind. Allah Subhanahu wa braucht kein Dankeschön. Dein Dank ist deine Handlung, sind deine Handlung, sind deine Taten, die danach folgen. Ob du dich an dem dran hältst, was Allah Subhanahu wa von dir verlangt. Oder ob du dich davon abwendest oder Das ist dein. Daran messt du und daran siehst du, wie deine Handlung ist, ob du, dankst, ob du Allah subhanahu wa ta'ala dankst oder nicht. Wie gesagt, ein Mu'min hat immer nur Gewinn. Ein Gläubiger hat immer nur Gewinn. Wenn ihm was Gutes passiert, dankt er Allah subhanahu wa ta'ala und Allah subhanahu wa ta'ala gibt ihm noch mehr. Und wenn ihm was Schlechtes passiert, ein Schicksal, bringt ihm was Schlechtes, Allahu a'lam was womit Allah ihn prüft, ob mit Krankheit, oder er verliert jemanden, den er liebt, aus der Familie, oder er hat irgendein geschäftliches Verlust, oder wie auch immer, ihm passiert was Schlechtes, und er aber dann Geduld hat, dann Allah subhanahu wa ta'ala ändert mit diese Lage, in einer guten Lage, oder Allah subhanahu wa ta'ala, yani, äh, äh, wird für ihn die Belohnung bis hän al ole, aufheben und das ist nur für den Gläubigen und da sehen wir wenn wir wenn hän ei ole, hän ei oder was Schlechtes ole, hän ei ole, hän ei ole, hän ei fluchen und sich beschweren und sagen, warum passiert nur mir sowas? Warum ausgerechnet ich? Nein. Ein Muslim ist nicht so. Ein Gläubiger ist nicht so. Er nimmt diese diesen Schicksal, der ihm passiert, oder diese Sache, die ihm passiert, nimmt er mit voller Stärke auf. Und mit voller Geduld Und kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück... ...und sagt, so wie uns unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa ...uns beigebracht hat... ...inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Und das sehen wir auch... bei den Propheten... ...Ridwanullahi ta'ala alaihim. So sehen wir zum Beispiel... ...by... Bei ...den Propheten Yaqub alaihis salam... ...wo er seine Kinder verloren hat... ...und sie nicht mehr zu ihm zurückgekommen sind... Was hat er gemacht? Hat er gesagt, warum, ja Allah, ich? Ich bin doch dein Prophet. Warum passiert mir sowas? Das sind doch meine liebsten Kinder. Hättest du doch andere genommen? Oder hätte ist er zu jemandem hingegangen? Das ist auch eine wichtige Sache. Dieses, dieses äh, Beschweren. Dieses Beschweren. Zu den Menschen gehen und sich beschweren. Das ist auch eine Sache, die man kontrollieren muss. Was, hat, was, was lernen wir von Yaqub a. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns erzählen im Koran über Yaqu. Er sagt, Innama ashku bathi wahuzni ilallah. Bei wem beschwert er sich? Bei einem Menschen geht er sich bei jemandem ausheulen. Oder holt sich ein Rechtsanwalt zur Seite. Nein. Seine Stütze ist Allah, subhanahu wa ta'ala. Der Anmächtige, subhanahu wa ta'ala. Bei dem alles ist, subhanahu wa ta'ala. Der alles machen kann. Wenn der Mensch in so einer Situation das realisieren kann, oder realisieren würde, dann würde er zu keinem anderen gehen. Dann wird er an den Toren von Allah, subhanahu wa ta'ala, klopfen. Und Allah subhanahu wa ta'ala um Hilfe bitten. So wie Jakob alaihissalam. Er sagt sinngemäß übersetzt im, im, im Deutschen. Ich klage meine unerträgliche Kummer und meine Trauer nur Allah allein. Es wird überliefert bei Salaf. Soll eine Frau damals der Herrscher von der Stadt hat ihr Sohn festgenommen. Und dann ist diese Frau hingegangen und hat sozusagen, wie wir heute sagen würden, Connection gesucht. Leute, die einen guten Kontakt zu dem Herrscher haben. Hat jeden gesucht und gefragt um diesen Kontakt. Bitte kannst du zu dem hingehen und sagen, er soll bitte irgendwie die Strafe mindern oder meinen Sohn freilassen. Bei so vielen Leuten ist sie hingegangen und nichts hat geklappt. Und sie war in Trauer und Kummer. Und nachts, während sie schlief, kam im Traum jemand und sagte: Du hast an jeder Tür geklopft. Aber eine Tür hast du hinter hast du vergessen. Bei einer Tür hast du nicht geklopft. Und sie fragte: Welche? Die Tür von Allah Subhanahu wa Ta'ala, den Allmächtigen Subhanahu wa Ta'ala. Liebe Geschwister, Wir vergessen oft, weil wir vertieft sind in diesem materiellen Leben. Wir kennen nur Versicherung, Rechtsanwalt, Kontakte. Ich kenne den und den. Ich kenne den Bürgermeister. Der Bürgermeister kennt äh, den, äh, den Außenminister. Der Außenminister kennt den König. Und so weiter und so fort. Und man denkt, man hat die Kontakte. Aber den Allmächtigen, Subhanahu wa dessen Befehl, Zwischen zwei Buchstaben ist. Kun feykon. Amruhu Subhanah. al und nun. Kun sei und es sei und es wird. Kun Diesen Kontakt vergessen wir. Und diesen Kontakt, da brauchst du keine Zwischenkontakte. Die einzige Sache, was du brauchst, sind diese Hände. Auszustrecken und zu bitten. Ja, Allah. Jää, Rabb! In jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, Rabb! jää, Rabb! Ya Rabb! jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, jää, der Nacht, Kommt Allah subhanahu wa ta'ala runta. In die Samaa al-Dunia. Und sagt. Hal min -a -a Gibt es jemanden, der mich bittet um Vergebung? Und ich vergebe ihn? Hal min fa -a -a Gibt es jemanden, der eine Frage hat und ich gebe ihn? Und deswegen. Uns fehlt. Dieser Glaube. Dieser Liakin deni sahaba da mana sardwanu Deswegen sagt man wenn wir diesen yaqin hatten so wie die leute die den starken glauben hatten dann wäre es der fall sowie bei den bei den vögeln die morgens hungrig rausgehen und abends mit einem vollen magen wieder zurückkehren wer versorgt die Sozialamt, Kindergeld, Aage, Allah subhanahu wa ta'ala. Wir müssen wieder an diesen Glauben arbeiten, liebe Geschwister, dass Allah subhanahu wa ta'ala huwa razzak. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der gibt und derjenige, der nimmt. Allah subhanahu wa ta'ala huwa shafi. Allah subhanahu wa ta'ala ist derjenige, der gesund macht. Und wenn dieses Glauben wieder da ist, dann passieren uns auch diese für uns heutzutage Wunder, die den Sahaba die damals für sie normal waren. Weil sie diesen festen Glauben an Allah subhanahu wa ta'ala hatten. Und jeder von uns, jeder Gläubige, sollte wissen, dass wenn ein Tila kommt, eine Prüfung oder so ein schwerer Schicksalsschlag, Jemanden passiert, der darf nicht denken, dass ist eine Strafe von Allah subhanahu wa ta'ala. Oder Allah subhanahu wa ta'ala will die was Böses. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat Lust, die Menschheit zu foltern und zu bestrafen. Sondern Allah subhanahu wa ta'ala, das ist seine Barmherzigkeit, zu dir. Weil Du bist in Vergessenheit geraten. Du hast deinen Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, deinen Herrn, subhanahu wa ta'ala, vergessen. Und deswegen kommt dieser Schlag, sozusagen diese Ohrfeige, um dich zu wach zu rütteln. Und zu sagen, Abdi, mein Diener, steh auf. Ich bin dein Herr. Ich bin dein Schöpfer. Kehre zu mir zurück. Deswegen wird auch von den Salaf überliefert. Einer sagt, ja Allah, warum passiert mir, warum passiert mir immer wieder so ein schwerer Schicksalsschlag? Dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, weil ich es liebe, dich weinend zu sehen, mir gegenüber. Diese Momente, liebe Geschwister, sind kostbar, Wallahi. Obwohl sie schmerzhaft sind, in diesen Momenten, Aber Wallahi sie haben einen Geschmack und eine Süße, die nur ein Gläubiger schmecken kann. Dieses, diese, diese Erniedrigung nur vor Allah wa vor deinem Herrn, vor deinem Schöpfer wa nicht vor einem Menschen. Heutzutage, wir gehen zu Menschen, die genauso wie wir Menschen sind, aus Fleisch und Blut, die essen und trinken und auf Toilette gehen. Und du siehst Menschen, wie sie vor denen stehen und der fängt an, so wie ein Schwamm in sich einzugehen. So mit Kopf runter und äh, die Stimme wird schon irgendwie so schwach und bitter. Und, und vor Allah subhanahu wa ta'ala macht er einen auf den Dicken. Bitte ha, hat noch Zeit. Brauche ich nicht. Glaube ist im Herzen. Ha? Das ist die beste Aussage dieser Leute, möge Allah subhanahu wa ta'ala sie recht leiten. Aber wie ich schon sagte, dieses, wenn etwas Schlimmes passiert oder ein schwerer Schicksalsschlag passiert, dieses Zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala, direkt an Allah subhanahu wa ta'ala denken in diesem Moment. O Allah, inna wa inna Wir sind dir und zu dir kehren wir zurück. und dieses zurückkehren zu Allah subhanahu wa ta'ala wenn du dich wenn du nur zwei Rakat für ihn subhanahu wa ta'ala machst ein bisschen Tränen Tränen fließen lässt vor keinem Menschen nur vor Allah subhanahu wa ta'ala aus Gottes Fürstlichkeit und ihn subhanahu wa ta'ala dann bittest denkst du Allah subhanahu wa ta'ala lässt sich dann im Stich niemals liebe Geschwister und deswegen Sehen wir auch Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wo Ummu Salama radiyallahu anha, ihr Mann Abu Salama gestorben ist. War sie sehr traurig und in Trauer und weinte und Kummer. Und dann kam Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, und bringte ihr was bei. Und sagte, sag, inna lillahi wa inna ilahi rajeun. Er sallallahu sallallahu sallallahu alaihi wa wenn sowas passiert und er sagt, Allah subhanahu wa ta'ala, gibt ihm dann was Besseres. Und Ummu sallamah, wie jeder Mensch, hat in diesem Moment menschlich gedacht und sagt, ja Rasulallah, Abu sallamah, mein Mann, war der Mann, den ich liebe, über alles. Es kann nicht sein, es gibt, keinen, es gibt nichts Besseres. Sie konnte sich in dem Moment nicht vorstellen, dass es einen besseren Mann geben kann für sie. Aber sie hat diesen Dua gemacht. Und nach einer Zeit kommt dann dieses Versprechen von Rasulullah sallallahu alaihi und von Allah subhanahu wa ta'ala. Und Rasulullah sallallahu alaihi klopft an der Tür und bittet um ihre Hand und heiratet um sallam Und sie bekommt einen besseren Mann als Abu Salam deswegen, liebe Geschwister wenn solche Probleme passieren müssen wir direkt an Allah subhanahu wa ta'ala denken direkt inna lillahi wa inna un sagen und die Flucht zu Allah subhanahu wa ta'ala ergreifen und nicht zu Menschen natürlich kann man Menschen zu Hilfe nehmen in Sachen, wo sie die helfen können Aber man sollte seine, sein Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala in erster Linie aufbauen und, auf dieses, äh, und, und äh, yani das Vertrauen auf Allah subhanahu wa ta'ala basieren. Liebe Geschwister, dieses, dieses Sabr, die Geduld wird in, in, in dem ganzen Leben von einem, Mu'min, von einem Muslim gebraucht. In jeder Hinsicht. In jeder Hinsicht siehst du, dass da Geduld was mit zu tun hat. Deswegen brauchen wir zum Beispiel Geduld in Situationen, wo zum Beispiel ein schwerer Schicksalsschlag passiert. Muss man geduldig sein und stark sein. Wir brauchen Geduld, dass wir geduldig sein, sind, sein müssen und unsere Lüste kontrollieren müssen, damit wir keine Sünden machen. Geduld um keine Sünden, Geduld, um keine Sünden zu machen. Geduld, um Ta'at zu machen, um Gutes zu tun. Das hat auch mit Geduld zu tun. Zum Beispiel, du siehst jemanden, Freunde um Kreis, der raucht. Oder sie wollen in die Diskothek gehen. Oder sie hören Musik und dann musst du mit deinen Nefs kämpfen und geduldig sein und dich zügeln, damit du dies nicht machst. Geduld bei Ta'at, bei guten Taten, Suyam, Salah, Zakah, hajj alles hat mit Geduld zu tun. Wir sehen zum Beispiel, Leute kehren zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück und fangen an zu beten. Aber dann nach ein paar Tagen hören sie auf. Deswegen ist es ein Kampf und eine Geduld und das Zügeln der Nefs, dass man daran, darauf besteht und darauf fest bleibt auf diesem Weg. Und dass man dann die Gebete versucht einzuhalten. Viele Leute versuchen zum Beispiel Al-Fajr in der Jamaa in der Moschee zu beten. Und du siehst ihn am ersten Tag Masha'Allah, am zweiten Tag Masha'Allah und dann das heißt, er war nicht stark genug, seine Geduld war nicht stark genug, Um standhaftig zu bleiben, um seine Nefs zu kontrollieren und geduldig zu sein auf diesem Weg der Pa'at. auf dem Weg von Allah Subhanahu Wa Taala. Es sabr Geduld, wenn man wütend gemacht wird. Endal Gharb. Deswegen sagt Rasulullah Sallallahu Alaihi in einem Hadith: Ein starker Ist nicht jemand, der die ganzen Leute kaputt schlägt und umhaut. Nein, der Starke ist derjenige, der sich kontrollieren kann in Dal wenn er wütend gemacht wird. Und, das, und da zeigt sich dann dein wahres Ich und dein, wahres, dein wahrer Charakter und dein wahrer Glaube, ob du stark bist oder nicht, ob du geduldig bist oder nicht, Aber dass in normalen Situationen du mit den Leuten lachst und die Leute in den Arm nimmst, das ist eine normale Sache. Aber wenn du wütend gemacht wirst oder du beleidigt wirst, dann musst du zeigen, dass du stark bist. Dann musst du geduldig sein. Und dann brauchen wir auch zum Beispiel Geduld beim Lernen. In der Tarab Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache. Viele Weggefährten waren am Anfang sehr stark und sagen, ja, ich möchte Koran auswendig lernen, ich möchte Arabisch lernen, ich möchte Wissen nach Wissen streben. Wo sind sie jetzt? Das ist auch eine Sache, eine Disziplin, die man sich erarbeiten muss, eine Geduld, die man sich erarbeiten muss. Und Wallahi, das ist keine einfache Sache. Deswegen sagen die Gelehrten, für das Wissen musst du dich ganz opfern, damit du etwas bekommst. Etwas bekommst. Und wenn man mit den Leuten des Wissens sitzt, dann weiß man, was Wissen ist. Leute, die über ihr, ihr, von Anfang an, mit, seitdem die fünf sind und sie sind in den Moscheen und lernen. Wenn du mit denen sitzt und der eine sagt zu den anderen, nein, du redest so wie die Salaf, ridwanullah alaihim damals. Eine Frage wird gefragt und sie läuft die ganze Stadt um. Der eine schickt sie zu dem, der eine schickt sie zu dem und der eine schickt sie zu dem, bis sie zum Ersten kommt. Aus yani, respektvollem Wissen, weil sie wissen, wissend waren, weil das Gelehrten waren. Sie wussten, was Wissen ist, was Lehm ist. Bei uns heutzutage, Allahumma s.a. möge Allah subhanahu wa ta'ala unser Glaube stärken, damit wir Respekt vor diesen Sachen haben. Wenn du eine Frage einfach mal hinwirfst, MashaAllah, du bekommst dann nur von den Leuten Meinungsverschiedenheiten, weil jeder MashaAllah ein Gelehrter ist. Oder zu denken versucht, dass er ein Gelehrter ist. Möge Allah uns zurechtleiten. Und das ist auch eine sehr, sehr wichtige Sache, dass man geduldig sein muss auf Talab Dass man mit dem mit den ersten Schritten des Wissens anfängt. Nicht man kehrt zu Allah subhanahu wa ta'ala zurück oder Man wird Muslim und dann will man direkt Mashallah vor Millionen Publikum sprechen und den Leuten, die den Islam erklären. Nein, setz dich hin. Setz dich hin und lerne. Lerne das einmal eins des Wissens. Heutzutage, liebe Geschwister Wallahi, das, das stört mich und das äh, kringt mich auch. Heutzutage, wenn du nur studieren willst, normale Dunya-Wissen, du musst in den Kindergarten gehen und dann die Grundschule besuchen und dann Abitur machen und dann gibt es sogar, wenn du etwas bestimmtes studieren willst gibt es numerus clausus Hä? aber wissen قال الله, قال وسلم, jeder äh, تكلم, keine Grenzen rede nur jeder kommt und redet und deswegen, das muss uns bewusst sein Jemand, der kein Arabisch kann, lernt Arabisch. Und dann lernt Koran auswendig. Das ist das eins des Wissens. Früher gab es kein Abiturzeugnis oder so. Früher die Gelehrten haben keinen in ihren Sitzungen angenommen, der kein Koran auswendig kommt. Das ist auch verständlich und normal. Warum? Weil du kannst nicht das größere Wissen nehmen, al hadith al al Und so weiter und so fort und du kannst nicht und du kennst nicht äh, die, die von, das, das Fundament, auf was alles basiert auswendig. Wie kann, wie kann jemand ein Arzt sein und der hat noch nie über Anatomie, Anatomie äh, was gelesen oder, oder Biologie noch nie gehabt? Oder wie kann jemand Physiker sein und der hat keine Mathe gehabt? Das sind Sachen, die wir respektieren müssen und die wir einsehen müssen und mit denen wir dann mit unseren Nefs kämpfen müssen und unsere Nefs dann sagen müssen, setz dich mal auf deine vier Buchstaben hin. Setz dich hin und lerne bei den Leuten des Wissens. Lerne, damit du den Wissen, inshallah, weitergibst. Und dann lernst du auch dieses Wissen kennen. Und dann weißt du, was die Leute und dieses, diese Sache, was das Problem, was heute in der islamischen Welt das Problem ist, dass man keinen Respekt hat vor den Gelehrten, dass manche die, die Gelehrten, über die Gelehrten schlecht reden oder manche sogar die Gelehrten für Kuffar erklären. Warum? Weil sie sich nicht hingesetzt haben. Weil sie keinen Respekt vor Wissen haben. Wird der wissen, dass diese Gelehrten ihr Leben lang gelernt haben und weitergegeben haben, wallahi der wird sich tausendmal überlegen, was er da sagt. Der wird sich tausendmal überlegen, was für ein Wort er über diesen Menschen rausbringt. Und das ist wiederum, wie ich schon sagte, eine sehr, sehr wichtige Sache, wo wir Geduld einsetzen müssen und wo wir unsere Nefs und mit unseren Nefs geduldig sein müssen, damit wir lernen und damit wir dieses Wissen dann weitergeben. Und wenn man dieses Wissen dann weitergibt, muss man geduldig sein auf die Steuer, die man abgeben muss für Wissen. Weil die Wahrheit kostet. Die Wahrheit, wenn du die Wahrheit weitergibst und die Wahrheit predigst und du Leute zu der Wahrheit aufrufst, du wirst keinen Blumenstrauß bekommen. Die wird kein roter Teppich hingelegt. Sondern, so wie es allen unseren Vorgängern vor uns passiert ist. Die besten Menschen, die Rusul die Propheten die zu Allah Subhanahu wa Ta'ala aufgerufen haben und ihre Nachkommen und ihre Nachfolger die sie auf ihren Weg gefolgt sind wurden alle geprüft. Wal asr innal insana lafi gusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw sabr. Die Gelehrten sagen, bil haqq die Wahrheit sagen und die Wahrheit weitergeben und zu der Wahrheit aufrufen und dann Sie stärken und sagen sabr, geduldig sein auf Al-Haq weil Al-Haq bedeutet Feindschaft Al-Haq kann bedeuten Gefängnis Al-Haq kann bedeuten dass du dafür getötet wirst so wie es alle Propheten vor uns passiert, sind, passiert ist Adam a.s. was ist mit ihm passiert? er wurde aus dem, aus dem Paradies rausgeschmissen eine, eine Prüfung oder nicht? Eine starke Prüfung. Er war in Naim. in ging gut. Im Paradies. Und hatte alles. Und dann kommt eine Prüfung. Aber der Unterschied zwischen uns und denen ist, dass diese Leute die Prüfung gemeistert haben. Und die Prüfung bestanden haben. Was hat Adam a.s. dann gemacht? Hat er gesagt, Allah hat mich aus, der, aus dem Paradies rausgeschmissen, jetzt mache ich das, was ich will. Nein. Er ist zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückgekehrt und hat Allah subhanahu wa ta'ala um Vergebung gebeten. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihn vergeben. Noah, salam Was musste er alles über sich ergehen lassen? Sein Volk hat ihn geärgert. Gefoltert. 950 Jahre hat er Geduld auf diesem Weg. Und am Ende, was sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Koran? Wa ma amana ma'ahu Nur no wenige, 950 Jahre, liebe Geschwister. Und er macht Da'wah und ruft zu so Allah subhanahu wa ta'ala auf. Und am Ende nur no wenige sind ihm gefolgt. Wo ist unsere Geduld bei der Da'wa? Manche von uns kehren zu so Allah subhanahu zurück oder werden Muslime. Und dann will er von heute auf morgen, dass seine ganze Familie auch diesen Weg übernimmt. Sabr. Sei geduldig. Rufe zu Allah Subhanahu wa Ta'ala auf mit Wissen und auf, äh, mit Wissen und Weisheit und hab Geduld. Und hab Geduld. Und Allah Subhanahu wa Ta'ala wird dir dann bei Ta'ala helfen. Und Noah alayhi salam. als diese Überschwemmung kam. Ist sein Sohn hat sein Sohn auch mitgenommen. Und dann sagt er zu Allah Subhanahu wa Ta'ala: "Innahu min ahli." Das ist von meiner Familie. Und dann klärt ihn Allah Subhanahu äh, auf und sagt: "Innahu laysa min ahli. Innahu 'amalun ghayru salih." Und dann weiter. Die anderen Propheten Musa alaihissalam. Was hat er alles durchmachen müssen mit frauen mit, mit, mit, äh, mit Von klein auf. Seine Muster musste ihn weggeben. Und später diese Feindschaft mit frauen Und trotzdem sie sind gestärkt daraus gekommen. Aus dieser Sache. Und wurden stärker in ihren Glauben. Und hatten Allah subhanahu wa ta'ala auf ihrer Seite. Deswegen haben sie diese Diese, äh, diese, diese Prüfung auch Bravur, äh, yani mit Bravour bestanden. Ibrahim a.s. Was für Prüfungen Ibrahim hatte, liebe Geschwister? Und das alles für was? um Für Geld? Für materielle Zwecke? Nein. Alles nur für Sabilillah. Nur Allahs Wegen. Nur auf dem Weg von Allah. Und um die Botschaft weiterzugeben. Und das müssen unsere Vorbilder sein, liebe Geschwister. Ibrahim a.s. Die Geschichte, die ihr alle kennt, kennt. er wurde im Feuer reingeworfen. Dieses Feuer war so gewaltig und so groß, dass die, die, die, die Vögel, wenn sie drüber geflogen sind, sie sind reingefallen. Und er wurde wegen dieser Wahrheit, wegen dieser Seinen Aufruf zu dem Einheit äh, zu dem einzigen Gott subhanahu wa ta zu Tawid, zu La ilahi alla Muhammad Rasulullah. Deswegen wurde er im Feuer reingeschmissen. Aber dann, dann müssen wir weitersehen und von dieser Geschichte weiter weiterlehren, ziehen und nehmen, Allah subhanahu wa ta'ala lässt niemals seine wahren Gläubigen Diener im Stich. Was wissen wir über, über das Feuer? Dass das Feuer brennt, oder nicht? Und wenn man reingeworfen wird, dann brennt man auch. Das ist das Feuer. Das ist die Aufgabe des Feuers. Aber dann mischt sich der Allmächtige, subhanahu wa ta'ala, ein. Wie ich schon sagte am Anfang, derjenige, der die Befehle ausspricht, ausspricht und sagt, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Tu Ibrahim nichts. Und Ibrahim liegt da und kommt da. kerngesund gesund wieder raus. Wallahi l'Azim, liebe Geschwister. Wenn wir Glauben hätten und wenn wir Yaqeen hätten, Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala würde uns auch in der heutigen Zeit Zeichen geben. Und es passiert. vielen Leuten passiert. Und ich habe letztes Mal von einem Gelehrten gehört, dass heute sogar größere Zeichen passieren können. Warum? Weil unser, unser Glauben definitiv schwacher ist als der Glauben unserer Vorgänger. Und diese Sachen passieren, um den Glauben zu festigen und um den Glauben zu stärken. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist ala kulli shayin qadir. Kann alles machen, subhanahu wa ta'ala. Und wie gesagt, Ibrahim ist nichts passiert. Und dann noch eine Geschichte, Wallahi A'zim von der wir alle lernen müssen. Von Ibrahim alaihissalammalaisuus. Wir wir kennen alle die Geschichte, dass Ibrahim alaihissalammalaisuus seine, seine, seine Frau und sein Kind wo hinterlassen hat? In der Wüste. Einfach alleine hin, hinge, äh, hingebracht hat und alleine gelassen hat und wieder weggegangen ist. Jeder von uns wird heute sagen, spinnst du? Bist du krank? Bist du verrückt? Aber Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala keine Widerrede. Wir haben zu gehorchen. Er hat den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Er يعني, hat diesen Befehl Folge zu leisten. Nicht fragt sich Hör mal, was macht das überhaupt für einen Sinn? Oder andere Fragen, die heute gefragt werden? Und noch ein Beispiel für die Schwestern. Dass sie, dass sie inshallah ta sich zu Herzen nehmen müssen und dass diese dass sie unsere Schwestern stärken soll, ist guckt euch mal seine Frau an. Wie ihre Reaktion war hat sie geweint und an ihren Haaren gezogen und sich an ihm festgeklemmt oder an seinem die festgeklemmt und gesagt, wie hey, willst du, dass wir sterben? Lässt uns hier allein und gehst weg? Wer soll uns zu essen bringen? Eine Frage hatte sie. Eine Frage. Sie sagt, Ist es Allah, der dir das befohlen hat? dann ist die Antwort von Ibrahim a.s. Naam, ja. Und dann guckt euch mal, diese, diese, diese Glauben, den diese Frau hat, den Männer heutzutage nicht haben. Was für eine starke Antwort sie darauf gibt. Sie sagt dann, wenn, wenn das Allahs Befehl ist, dann wird er uns nicht im Stich lassen. Und so ist es auch passiert. Und bis heute profitieren die Menschen von dieser Geschichte. Was ist danach passiert? Das Essen ist ausgegangen, das Wasser wurde getrunken und dann sie ist immer hin und her gelaufen. Zwischen Safa und Marwa. Hin und her, immer auf zwei, das waren Hügel sozusagen. Um zu gucken, ob sie irgendwie doch Wasser findet. Und hat ihren Sohn da gelassen. Ismail a.s. Und immer ist sie hin und her gelaufen, um nach Wasser zu suchen. Und auf einmal kommt sie zurück und sie findet Wasser. Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala gehört diese ganze Welt. Er sagt, sei und es wird sein. Für Allah subhanahu wa ta'ala ist nichts schwer. Mitten in der Wüste wo kein Tropfen Wasser ist, sagt Allah subhanahu wa ta'ala, kun fayakun. Soll Wasser rauskommen und es kommt Wasser raus. Und sagt unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi Wasallam Allah umma Ismail. Allahs Frieden sei auf umma Ismail. Warum? Weil sie das Wasser versucht hat, aufzuhalten und hat gesagt, sem, sem. Hätte sie das nicht gemacht, wäre jetzt da, Allah alam, was für ein Riesenfluss in Mekka. Und diese Flur, dieses Wasser bleibt bis hier um Wie viele Menschen haben schon daraus getrunken? In der Wüste, mitten in der Wüste, ist da was getrocknet? Nur Al-Hajj, nur während der Pilgerfahrt, glaubt mir, liebe Geschwister, ich war jetzt schon ein paar Mal dort, ich bin mir sicher, ich bin mir sicher, dass mindestens acht Millionen Menschen da sind. Diese Zahlen von 3 vier Millionen Menschen Das sind für mich offizielle Zahlen. Das sind, glaube ich, Menschen, die, Visum, die diese Visum bekommen von, von saudi -A. Aber das sind, glaube ich, noch mal mindestens zwei Millionen, die ohne Visum dahin kommen. Das ist so gewaltig. Diese, diese, diese, die, eine, diese, dieses Bild zu sehen. An dem Tag von Arafat, Tag von Al Hajj. Wenn du diese ganzen Menschen siehst alle, eine Kleidung, zwei Tücher um sich herum. Und das, das ist, ein, yani dieses, dieses Bild erinnert an Yom Al-Qiyam, an Geschwister. An dem Tag, wo wir alle da stehen werden vor Allah, subhanahu wa ta'ala. Wie gesagt, im ersten Moment denkt man, sie werden zunichte gehen, sie sind in der Wüste und haben nichts zu essen. Aber das Glauben und Vertrauen auf Allah, subhanahu wa ta'ala, hat denen dann Wasser äh, hin, hingebracht auf Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala und dadurch sind dann die Menschen drumherum gekommen und dadurch ist dann jetzt bis heute sind dann Städte entstanden, wo bis heute Millionen von Menschen äh, hinreisen äh, und äh, dort leben. Und die andere Geschichte, von der wir auch lehren ziehen, ist, und die ist wirklich ja, eine gewaltig. Ibrahim a.s. Und deswegen, liebe Geschwister, wenn, wenn, man uns, wenn man sich die Geschichten von Ibrahim a.s. anhört, weiß man, warum er diese Stufe errungen hat, dass er Khalilur Rahman ist. Dass er der engste Freund von Allah subhanahu wa ta'ala ist. Weil diese Freundschaft, diese enge Freundschaft, ist eine Stufe, die schwer zu erreichen ist. Und wenn man seine ganzen Prüfungen sieht und hört weiß man, warum er diese Stufe errungen hat. Er sieht im Traum, dass er seinen Sohn schlachten soll. Und Träume bei, bei, bei, MBA, bei Propheten sind sowas wie Befehle und Offenbarungen. Was macht dann Ibrahim a.s.? Sagt er, das war nun ein schlechter Traum? Oder sucht sich eine Ausrede? Nein, er geht zu seinem Sohn. Befehle von Allah, liebe Geschwister. Und das ist die Religion, das ist Islam. Islam bedeutet, ist Islam. Dass man Allah, subhanahu wa alle, die ganzen Befehle von Allah, subhanahu wa ohne wenn und aber folgt. Unterworfen zu sein. Warum? Weil das dein Schöpfer, subhanahu wa ta'ala, ist. Das ist die einfache und die logische Antwort auf die, diese Frage. al muhim der geht zu seinem Sohn und sagt, Ya inni ara fil manami anni und mein Sohn, ich habe im Traum gesehen, dass ich dich schlachte. Was meinst du? Hat sein Sohn gesagt, hey, Vater, du bist in Ordnung und so, aber Du hast jetzt deine Grenze überschritten. Wir können über alles reden, aber nicht Schlachten das ist ein bisschen das ist ein anderer Level. Nein. Und das zeigt, das zeigt auch die Erziehung, die diese Leute, wie wie diese Leute ihre Kinder erzogen haben. O oh Vater, ja Abati, es gibt keine bessere Form im Arabischen als diese Form ja abati o erfulmato tömmer ma was dir befohlen wurde und dann sagt er satajiduni inshaallah min as-sabirin er hat dann nicht einer auf äh, stark und mann gemacht und sagte ja ich werde das schon packen ich bin stark genug sondern satajiduni inshaallah min as-sabirin du wirst mich inshaallah von den Geduldigen finden. Allah wird mich geduldig machen, nicht ich bin stark und ich, ich werde das schon packen. Liebe Geschwister, ihr müsst, wir müssen uns wirklich in diese Geschichte mal hineinsetzen. Ihm wird befohlen, seinen eigenen Sohn zu schlachten. Nicht mit einem zu erschießen oder mit einem Bogen auf ihn zu werfen oder ihn in den Krieg zu schicken, Oder jemand anders soll ihn töten. Nein, er selber muss ein Messer nehmen und an seinem Hals gehen und ihn schlachten. Stellt euch mal das vor, wie heftig das sein muss. Und er zieht das durch. Und dann müsst ihr noch im Hinterkopf haben, dass er keine Kinder hatte. Und dass das sehr lange gedauert hat, bis er ein Kind bekommen hat. Prüfung nach Prüfung. Und kind, dieses Kind muss er dann opfern. Und dann geht er und legt er sein Kind hin und nimmt das Messer und legt ihm das auf den Hals und versucht, schiebt das Ding hin und her. Aber Allah, subhanahu wa wie schon am Anfang sagte, sein Ziel mit diesen Prüfungen ist nicht, jemanden zu bestrafen oder einem einen Leid beizubringen oder jemanden zu foltern Oder jemandem was Böses zu tun. Sondern, um zu sehen, wie reagiert mein Diener? Befolgt er das, was ich ihm befehle? Oder ist das nur einer, der auf der Kante steht, dessen Glaube sehr schwach ist? Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala hat das dann nicht, Obwohl er das Messer auf seinem, auf, auf seinem Hals hatte und hin und her geschoben hat, ist das nicht zum Schlachten gekommen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm dann ein Schaf, wie, wie die Geschichte bekannt ist, ein, ein, ein, ein Lamm rausgebracht, herausgebracht. Und dann sollte er dieses Lamm dann schlachten. Und das ist für uns bis heute eine Sunnah, die wir praktizieren in unserem, in unserem Eid, in unserem Feier, in zweiten Feier der Feiertag der Muslime nach der Pilgerfahrt. Das ist, liebe Geschwister, yani, hat jemand schon so eine heftige Prüfung gehabt? Die Muslime, wir bekommen yani, klare Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Bete! Kleide dich wie ein Muslim. Trag das Kopftuch. Trink kein Alkohol. Klare Aussagen und Befehle von Allah subhanahu wa ta'ala. Wie ist unsere Reaktion gegenüber diesen Befehlen? Ist unsere Reaktion so wie Ibrahim a.s. Oder ist unser jemand schwach und wir halten uns nicht an den Befehl von Allah subhanahu wa ta'ala. Jeder sollte diese äh, Fragen sich selbst beantworten. Unser Prophet Muhammad hat auch Prüfungen hinter sich gehabt. Wurde geschlagen bei Abi Huwa wurde aus seinem Haus und aus seiner Heimat vertrieben, baby sallallahu alaihi wa Die Geschichte in Ta'if ist bekannt, wo er zu den Leuten hingegangen ist, um sie zu der Wahrheit aufzurufen. Und er aus Liebe zu den Menschen, und er will sie aus der Hölle retten, aus der, Dunkeln, aus der Dunkelheit herausholen, ins Licht führen. Und mit was wird er Äh, yani mit, mit was wird er geantwortet? Mit Steinen wird er geschlagen bis er Alaihi hat bis er geblutet hat In der Schlacht von Uhud wurde er geschlagen und wurde verletzt bis sogar seine Zähne herausgefallen sind alles für was Seine Kinder starben. Seine Frau starb. All dieses Leid musste Rasulullah sallallahu über sich ertragen. Für was, liebe Geschwister? Damit diese Wahrheit, damit la ilah bei uns heutzutage ist. Damit dieses Wort die ganze Welt erreicht hat. Dafür hat Rasulullah alles geopfert. Und deswegen, liebe Geschwister, müssen wir Auch geduldig sein auf diesem Weg und standhaftig sein auf diesem Weg, egal was kommt. Wir müssen Allah subhanahu wa ta'ala vertrauen. Wir müssen zu Allah subhanahu wa ta'ala zurückkehren und gestärkt auf diesem Weg sein. Und Allah subhanahu wa ta'ala fordert uns auf im Koran. In mehreren Versen fordert uns Allah subhanahu wa ta'ala im Koran auf, indem er zum Beispiel sagt, O ihr Glaubigen, Habt Geduld und seid geduldig. Singgemüß übersetzt. Und dann sagt er, Fasbir zu seinem Propheten, Mohammed s.a.w. Fasbir sabara ulul azmi mina rusul. Sei geduldig, so wie deine Vorgänger vom Propheten, die starken Propheten. Und Allah ta'ala, liebe Geschwister, auf, auf, auf diese, wenn man geduldig ist, gibt es eine große Belohnung bei Allah subhanahu wa Die Zeit drängt, und deswegen versuche ich mich, inshallah, jetzt inshallah, äh, schnell kurz zu fassen, Rasulullah, Allah subhanahu s.w.t.a. sagt im Koran, in einem Vers im Koran, hisab. Yani, die Belohnung ist unbegrenzt für die Geduldigen. Ist unbegrenzt. Weil das geduldig sein und Geduld zu haben, ist eine sehr, sehr schwierige Sache. Mit der man, auf der man seine Nefs trainieren muss. Mit der man, inshallah s.w.t mit viel Disziplin, Disziplin und Training zu dieser Stufe äh, beidnillah ta'ala kommen kann. Und Allah subhanahu wa ta'ala, liebe Geschwister, sagt im Koran وَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَمْ أَصَّبِرِ Und seid geduldig, denn Allah subhanahu wa ta'ala ist. Mit wem? Mit den Geduldigen. Und das sollte uns inshallah ta'ala aufmuntern und aufbauen, damit wir diese Ayat und diese Versprechen von Allah subhanahu wa ta'ala sollten uns aufbauen und aufmuntern, damit wir bin diese Geduld, diese Stufe der Geduldigen in erreichen und dass wir in geduldig sein werden auf, auf unsere Religion und dass wir inallah gefestigt und äh, stark benela und standhaftig auf unserer Religion äh, bleiben sollen und wie wir gesehen haben liebe Geschwister, die Propheten wurden geprüft. die Propheten, haben die schwersten Prüfungen gehabt. Und dann ihre Nachkommen. Und deswegen, warum? Deswegen sagt Rasulullah s.a.w. in einem Hadith, die Leute, die am meisten oder die schlimmsten und stärksten Prüfungen haben, sind die Propheten. Und dann ihresgleichen, ihresgleichen. Das heißt, wenn du starke Prüfungen bekommst, Sei geduldig und sei stark. Und denk, dass Allah subhanahu wa ta'ala deinen Glauben prüft. Und sei dann stark, inshallah ta'ala, und über, be, bestehe diese Prüfung. Und das zeigt dann, dass du einen starken Glauben hast und dass du den, den, den, den Propheten und den Gefährten sehr nah bist. Und dann sagt Rasulullah er, s.a.w. وَيُبْتَلَ الْمَرْءَ عَلَى قَدْرِ Der der, der der mensch wird geprüft je nachdem wie stark sein glaube ist für ihn keiner aber wenn stärker in seinem glauben ist dann wird die prüfung noch stärker sein noch schlimmer sein so dass dann sagt so weit dass er dann bin Allah aus äh, diesem äh, leben rausgeht und bin Allah so dass er gar keine sünden me hat. Das war inshallah Taala äh, eine kleine äh, Erinnerung Bini Taala in erster Linie an mich gerichtet und dann an euch Möke Allah subhanahu wa Taala meinen Wörter einen Weg in den Herzen äh, machen هذا وما كان من فمن الله وما كان من ومن والله Osaankö te ymmärtää, mitä به bihi Olen الله ymmärtänyt. Olen täysin ymmärtänyt. Olen täysin ymmärtänyt. Olen täysin ymmärtänyt. Olen täysin ymmärtänyt. Olen täysin ymmärtänyt. Olen täysin